פרק ז' ויאמר אלישע שמעו דבר אדוני כה אמר אדוני כעת מחר שאה סולת בשקל ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוהים ויאמר הנה אדוני עושה ארובות בשמיים, היהיה הדבר הזה, ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער, ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם ואם ישבנו פה ומתנו ועתה לכו ונפלה אל מחנה ארם אם יחיונו נחיה ואם ימיתונו ומתנו ויקומו בנשף לבוא אל מחנה ארם ויבואו עד קצה מחנה ארם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 ויעזבו את אוהליהם, ואת סוסיהם, ואת חמוריהם, המחנה כאשר היא, וינוסו אל נפשם. ויבואו המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו ויישתו, ויישאו משם כסף וזהב ובגדים,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 ויקרא השוערים, ויגידו בית המלך פנימה. ויקום המלך לילה, ויאמר אל עבדיו, אגידה נא לכם, את אשר עשו לנו ארם, ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחווה בשדה לאמור. כי יצאו מן העיר, ונתפסם חיים, ואל העיר נבוא.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 וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור, לכו וראו. וילכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה וגדים וכלים אשר השליכו ארם בחופזם, וישובו המלאכים ויגידו למלך, ויצא העם, ויבזו את מחנה ארם. ויהי שאה סולת בשקל וסתיים שעורים בשקל כדבר אדוני. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו על השער וירמסוהו העם בשער וימות. כאשר דיבר איש האלוהים אשר דיבר ברדת המלך אליו.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 ומשם לא תאכל. ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער וימות.